تخرج حل المك الاغنى فما سرى الروض بالزهري اليك اليك تهنئه تنو ن فرحه العمر لينمو الورد بسعما وينشر أطيبا عطر وتحيا في نجاحا نور الحق والنصر سراج حور متلعلا فما سرعوا من سري إليك يا لكي تهانيات فرحة عمري بين مول ورد ومس و انشراف وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر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 Ihvala Allahu Subhanahu wa ta'ala koji je omogućio i koji je olakšao stvari. Omogućio da se večeras ovdje sastanemo. I omogućio Subhana da uh, u svom i na svom održavamo ova predavanja. Allah je Subhanahu wa ta'ala odabrao ovaj džemat prije nego što ovaj centar bio. Allah ga odabrao, znači da ovaj centar dobije ovaj džemat da se druže i da imaju ovaj centar, znači, na raspolaganju za sebe i za svoje porodce i za svoju djecu. I ovaj džemat jeste ili ovaj, da kažem, objekat je napravljen najviše, znači, zbog nas i zbog ove omladine ovdje. Allaha mulim su nam da on svrsi, služi, <clears throat> zbog šega znači, napravljen. Oni koji pričaju i oni koji izlaze ispred džemata pripremaju predavanja, najviše što im daje postrek i najviše što im daje snagu upravo je ovo, ovo što mi danas vidimo ovo što upravo večeras ovaj broj koji je došao ovdje e, nisam i ubjeđen sam da nije broj došao zbog mene i znam imam informaciju da ovaj broj znači raste u ovom džematu ne zbog osobe ili imena koji dolazi na predavanje nego ovaj džemat se pojačeo i molim Allah i sigurno će biti još jačiji razloga sigurno ima Zašto je, da kažem, ovaj centar došao ovom džematu? Zašto je vama došao ovaj centar? E, mi ne bi možda ulazili i nećemo pričati večeras od razlozima, sigurno ima razloga. I sigurno Allah nije ga znači, poslao znači, bez razloga. Jedan od najvećih razloga jeste upravo vi, taj džemat. I nadam se da ćemo ga mi zajedno opravdati, ovaj centar, da ćemo ga mi opravdati. Iz ovog centra, vala Allah, znači je izašle su tri grupe ljetne škole, vi ste to vjerovatno Ana i vidjeli, neki ste bili svjedoci, neki su od omladine bili, sa nama se družili ovdje. E, ti taj hajr, da kažem, koji ide iz ovog centra, svakako će se prepisivati, znači, poslije Allah subhanahu wa ta'la, znači, džematu Rakovica. A vi ste džemat Rakovica. Zato, molim Allah subhanahu wa ta'la, da nam olakšaj, da mi opravdamo, znači, postajanje ovog centra, znači, i rad, daljni rad, znači, ovog centra. Uh, temu koju sam ja večeras odabrao je upravo da bi čovjek pospješio, da kažem, u budućnosti Radovog centra ili uopšteno, da kažemo, tema koja je bitna, to jeste pozivanje na dobro odvraćanje od zla. Ja prije nego što krenem, počnem ovu temu, hoću da spomenem jedan događaj sa poslanikom, sallallahu alaihi sallam, kada je obraćao se adshabama Sjedio je sa Ashabama i prošao je pored njih, pored te grupe, prošao je čovjek koji je odisao bogatstvom. Bio je da kažemo lijepo obučen, dobro namirisan. Čovjek rasterećenost, na njegovom licu je znači, odisala znači, to bogatstvo i rasterećenost, pa je poslanik Salahasana upitao Ashabe šta mislite o ovome čovjeku? Pa su Ashabi rekli taj čovjek kada progovori, njegova se riječe slušaju. I od njega se uzima. A kaže, kada bi zatražio da se oženi, kaže, svi bi htjeli da ga oženi. Znači, ne bi imao problema da se oženi. Pa je neposledno ne posle toga prošao, naišao čovjek koji isto tako odisao siromaštvom, svojim odijelom, svojim, da kažemo, potišćen, potišćenošću, anaj, na licu. Pa je pa isto u poslednjih sa svem postavio pitanje, šta mislite o ovome čovjeku? Pa su rekli ashabi, ovaj čovjek kada bi progovorio, kaže, njegovo se ne bi slušalo i od njega se ne bi puno uzimalo, a kaže kada bi zatražio da se oženi, kaže ne bi ga skoro niko htio oženiti. To su, da kažemo, parametri, ljudski parametri. I onda poslanik s.a.v. u tom skupu došao je, znači u njegov skup, čovjek koji je bio bogat, pa je sjelo, znači, pored u taj skup, i posle tog je došao čovjek siroma. Pa je pored rekao poslanik s.a.v. da sjedne pored tog bogataža. A taj bogati čovjek je znači svoje dijelo znači, skupio i malo je se povukao. Pa je posljednik sve Selem upitao i pred tim siromahom pitao ga je, kaže, jesi li se povukao i skupio svoje dijelo, kaže, bojeći se, kaže, da, ga ne ezijeti, da te ne ezijeti, kaže, njegovo siromaštvo, ili si, ili si, ili si, ili si se povukao, kaže, da njega ne, ezije, ne ezijeti tvoje bogatstvo. Poslanika sa sredem automatski reagovao. Nije pustio znači da to prođe, da prođe vrijeme, pa da se ljudi razumije, da ljudi pričaju. To je bio poslanik sa sredem i to je bilo vrijeme, da kažemo, najbolje vrijeme u kojem je mogao čovjek da živi. To je bilo najbolje vrijeme kada je poslanik sa sredem znači, došao, kada je Allah poslao poslanika i ona generacija koja je bila. Zašto imali su poslanika sa sredem da odmah reaguje? Pa je ovaj čovjek, taj bogataš, Vidio ste šta uradio iz ste svoje oholosti on je to uradio a ali, ali ga poslanik sallallahu alejhi automatski znači zaustavio. A pa onda čovjek se znači ana povratio i pokaju se znači Allah oslobodio zbog toga i onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže moga pola imetka je, kaže za ovog siromaha. Ši znači, pola mora imetka je, kaže njemu poklanja. I onda poslanik sallallahu pita ovog siromaha, a kaže takber. Kaže hoćeš li kaže prihvatiti njegovu njegovu pola imetka? Kaže, tako me Allah, kaže, neće da ga prihvati. Pa poslanik sada pita, zašto? Kaže, bojim, bojim se da me neće obuzeti ono što je, kaže, njega obuzelo. I nije prihvatio taj, da kažem, tu ponudu. E, Ovdje se veže, subhanallah, dosta stvari. E, za ovaj događaj se veže isto jedan događaj e, što se tiče samog reagovanja poslanika, salallahu alaihi viselem, na te, da kažemo, pojave u društvu, u njihovom, da kažemo, u njihovom džematu, džematu muslimana. Jedne prilike je poslanik Salaiselem, vama je poznat ovaj slučaj i ovaj, ovaj slučaj se, znači, često puta spominje i treba ga napominjati ljudima iz razloga što je poučan i poslanik je Salaiselem upravo obratio sa shabima, a odnosi se na sve muslimane. Jedne, uh, jednog povečerja, da kažemo, poslije akšam namaza, kada se nisu mogli Ka zaznati da kažemo likovi onaj ljudi. Poslanik je s.a. prolazio pored skupine ashaba sa svojom ženom ženom Umul Muhminin majkom pravovjerni Safijom radijallahu talanha. Pa je prošao pored ashaba i onda je se vratio i obraćio, onda im se obratio. Kaže innaha Safija. Niko nije pitao da ashaba znači niti je ikom u tom momentu posumnjao niti je išto mogao da komentariši vidjeli su poslanika sa aseram sa ženom svojim je prošao, međutim poslanik sa aseram vraćao se i kaže Inneha Safija pa su onda ashabi rekli, ovu oh, Allahu poslaniće znali su oni, zašto je se poslanik sa asem vratio i zašto im je rekao Inneha Safija, ovo je moja ovo je Safija, znači zali su da je ime ženi Allahog poslanika sa asem bilo ime Safija i onda kaže poslanik sa se doista je ovo kaže Safija i aslabi, ashabi su razumijeli zašto je on se vratio i onda kažu poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. Jao, Rasulallah, kaže, hollahu poslaniče, kaže, zar ti misliš da će o mi sumnjati, kaže, u tebe? Kaj, ti poslaniče, misliš da će mi sumnjati u tebe da sumnjamo? Koja pa je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, dao lekciju čitavom ummetu, a prvo njima, a pa onda čitavom ummetu, kaže, ja ne mislim, ali, kaže, znam da šeitan kula ljudskim tijelom kao što kaže kola krv ljudskim venama. I hoće da, da kažemo otkloni svaku sumnju i najmanju sumnju da bi mogao poslanik s.a.v. da bude sa nekom drugom ženom osim sa svojom ženom, koja mu je, da kažemo, mahrem, koja mu je halal žena. Ovdje isto uzmemo povuku onaj da sumnje. I zato Allah kaže s.a.v. Inne, inne ba'da dhani el itn. Kaže, doista su, kaže, neke sumnje, kaže, grije. I sumnje, inače, e, obuzimaju najviše muslimane. Jer to je polje djelovanja, da kažemo, šeitana. Znači, šeitan se, inače, okomio za muslimane. E, nemuslimani su, da kažemo, e, kako je došlo u jednoj predaji, kaže da se igra šeitan sa nemuslimanima kao što se dijete igra sa loptom. Međutim, sa muslimanima ona je bolje djelovanje, znači njegovo i nekoga obhrve, a nekoga da kažemo ne savlada. Zato je obaveza svakog muslimana, ako hoće da živi mirno, ako hoće da živi, da kažemo da zaspi mirno i da ustane mirno, da bude, da kažemo, rahat u prsima. Imate mnogo tih, da kažemo, savjeta od poslanika, koji se ne mogu večeras, i to nije tema večeras, A naš samo jedan od tih savjeta ili par savjeta večeras koji je poslalnik Zaselam putio da kaže muslimanima, jedan od tih savjeta jeste la yuhminu ahadekom hata yuhibali njihima yuhibuli nefzihi. Kaže, niko ispravno vjerovati sve dok svome bratu muslimanu ne bude želio ono što želi sebi. Drugi slova sijet ili druga oporuka poslalnika Zaselam ili savjet ummetu, Kaže Allahov poslanik sallallahu ajake tako tako bitan da kažemo momenat i tako bitan savjet da muslimani shvate znači znak da je islam legao u srce čovjeka da je ispravno prihvatio islam kaže turku ma la yanihi čovek savjet od poslanika sallallahu ajake znači savjeti muslimane kaže turku ma la yanihi da ostavi ono što ga se ne tiče znači znak da je tvoj iman ispravan Znači, o muslimanu, o, o čovječe, o o mu'mine. Znači, tvoj iman je ispravan samo onda kada ostaviš ono što te se ne tiče. I onda možeš mirno spavat. Još mnogi savjeti su došli, da kažemo kroz, kroz Kur'an. A jedan od tih savjeta jeste po pitanju gibeta. Subhanallah, kada je poslanik sl. 7 opisivao gibet, pa je rekao u definiciju gibeta, da kaže, zikruke ehaake, kaže u la jerda kaže da spomeneš svoga brata kaže, a on nije zadovoljan sa tim što ti njega spomeneš pa jedan od sahaba pitao o Allaho poslaniče, kaže ako to što mi spomenjemo njega znači spomenjemo tu stvaru, je kaže prijamu ako on, znači prijamu jeste ta stvar kaže fe da ke kaže to je kaže gibet a kaže ako nije je prijamu kaže� fet potvara, A potvora je, kažu, gora, u hadisu došlo, u došlo, da je potvora gora nego ubijstvo. Kad spomeneš e, brata muslimana, a on nije zadovoljan da spominješ ga po nečemu, što jeste pri njemu, kažemo da si ga ogibetio. A ako nije pri njemu, nisi provjerio, potvorio si ga, onda je gore da nego da si ga ubio. I zato na sudnjem danu će čovjek koji gibeti, znači, druge ljude, e, Subhana dobijati onaj ko se gibeti on će dobijati dobra djela. Kada neстане da kažemo od onoga koji gibeti dobrih djela, kaže se onda će se od onoga ko, ko, je, ko se gibeti, kaže od njega će se uzmati loša djela pa će se prebacivati uome ko gibeti. Tako da je ovaj uvijek na dobitku. I jedan od alarma kaže kada bi iko imao, kaže onaj, kada bi imao pravo da gibetim koga, kaže on da bi gibetio svoje roditelje. Kaže da se uzme od mojih dobrih djela pa da se kaže prebacivaj mojim roditeljima. A nije dozvoljeno ni roditelje Kaže, kada bi bilo dozvoljeno, kaže, onda bi roditelje gibetio, kaže, oni su najprečiji, kaže, da uzmaju moja, kaže, moja dobra djela. U jednoj isto predaji se spominje jedan, jedan od Alima, kada je čuo da ga je jedan od ljudi ogibeti, on mu je, sap, on mu je napravio a, jedan jednu hediju, zapakao jednu hediju, pa mu poslao, pa se ovaj začudio. Kaže, čuo sam da si me spominjao, kaže, na skupu, kaže, kaže ti si mi dao dobra djela, kaže, dobno, kaže dao, privredio si mi, kaže dobro, kaže ja hoću da ti se odužim. Odužim pa moj poslo je dio subhanla da, da bi mi se odužio na neki a, Kažem opet, večeras nije ta, nije tema, večeras ova, što smo, onaj, kao ovo bude uvod, a največerašnja je tema što se tiče pozivanja na dobro, a odračenje od zla. Ne znam koliko je, jer smo li ograničeni vremenski, mada smo joj klanjali jaciju, Zbog ove omladine, htio sam da spomenem isto jedan jedan događaj, jednu, da kažemo, anaj povučnu i lijepu, anaj, anaj kisu ili, ili događaj ili priječu jednu. A ovu temu ćemo, ako je uspjenimo, popolovit je za drugi, pa ću i nju spomenuti večera zbog ove omladine. E, interesantna, da kažemo, anaj e, događaj koji se desio. Čovjek je imao tri sina. I sva tri sina su se zvala Abdullah. Čudno da kažemo, čudno da svaki sin koji je došao, znači čovjek, on ga nazvo ga ili nadio mu ime Abdullah. Međutim, ovaj čovjek na samrti, kada je trebao da umre, nije uspio da kaže, nije uopšte uspio znači, da kaže, uh, da, niti da uperi prst, niti da pogledom kaže Abdullah Jerif, Abdullah La Jerif i Abdullah Jerif. Mi nije, nije uperio. Kaže, Abdullah, kaže, me nasljeđuje. Abdullah me ne nasljeđuje i Abdullah me nasljeđuje. Međutim, nije uspio da gleda u njih i da uperi prso. Dva Abdullah nasljeđuju, a jedan ne nasljeđuje. I je sad pitanje kod ove, kod trojice braći, koji je Abdullah, znači koji brat ne nasljeđuje babu. Pa su čuli za jednog kadiju u Medijini, a oni su bili u Neđdu. To je područje, znači tamo Rijada. Či velik put oni trebali da, da provedu da, onaj, da bi došli do Kadije koji će riješiti njihov slučaj. Da saznaju koji je ne nasljeđuje babo. Na putu kada su se spremnili na putu išli su do Kadije sretnu čovjeka Beduina. Kažu, jeste li vidjeli moju devu? Izbubio sam devuka, jeste li vidjeli kad joj nismo? Abdullah ovaj se, Beduina okrene da ide. Kada je se okrenuo da idu onda ga zovnu, kaže, jedan od Abdullaha pita, kaže, je tvoja deva čorala u jedno oko, slijepa u jedno oko? Kaže, jest. Onaj drugi Abdullah pita, kaže, je li nema repa? Kaže, jest. I onaj treći pita, kaže, je li Roma, kaže, je li Roma, kaže, u jednu nogu? Kaže, jest. Kaže, nismo je vidi. Šodno čovjek ubeduinu kaže opisali njegovu devu onaka, onaka kakva jeste i kažu nismo nismo je vidjeli kaže vi ste nju ukrali kaže ja ću vas tužiti kaže kadije kaže da ste mi ukrali onaj kaže devu kaže ajde kaže sa nama svakako smo i mi krelni kaže kod kadije pa kaže vidjećemo tamo kada su stigli kod kadije kadije dočekao i kaže s kojim ste dobrim došli kaže nekoaj prvo kaže beduin me kliješ da riješimo njegov problem šta je problem kaže ja i optužujem da smo ukrali devu zašto, kaže, opisali su moju devu koju sam izgubio, onaka, onakva kakva jeste, i na kraju su rekli da nisu je, kaže, ni vidjeli su je, kaže, ukrali. I pita šta je dokaz, kaže, opisali su je, takva, takva i takva. Kaže, ovaj Kadija, sudija, kaže, ti si rekao da je slijepa, odakle ti dokaz je slijepa. Kaže, sudija, ja sam, kada kad, kad smo išli, kaže, po ustinjom, vidio sam, kaže, gdje je njegova deva jela. Kaže, pa na jednom dijelu je onaj, travu koju je pasla, na drugoj ista, tako da, kaže, dobra trava, na drugoj strani, kaže, nije pasla. Pa sam skontao, kaže, da je čorava, da je slijepa u jedno oko, tako da je, onaj, onu stranu koju je vidjela, kaže, pasla, onu koju nije vidjela, kaže, nije pasla. Dobro. Kaže, e, rekli ste da je bez repa. Šta je dokaz? Kaže, kuda mi je hodala, kada je vršila veliku nuždu, inače, deva kada vrši nuždu, ona repom rastjeruje, znači, tu e, balegu i onda, onaj, bude rastjera, razasuta, njena balja ga. Kada je, kaže, njegova deva je, kako je vršila nuždu, kaže, bile su, kaže, one kamare. Kaže, pa sam skontao, kaže, da nema repa. I ovaj treći Abdullah kaže, rekao si da je e, hroma u jednu nogu i da je, da je, onaj, da ima problema sa jednom nogom, kaže, kod vam je hodala, u, u jednom dijelu pjeska je, kaže, onaj, e, da kažemo, trak bio, pličiji, a na drugoj strani je bio, znači, dubliji. To pa sam skontao, kaže, da je imala problema, kaže, sa nogom. Kaže, ovaj, kad je, kaže, ovi ovaj, nisu krali tvoju devu, kaže, vi, kaže. iti, kaže, kaže svojim putem. Kaže, šta ste, zašto ste vi došli? Kaže, mi smo došli, naš babo je na samrti rekao, Abdullah, kaže, nas nasljeđuje, drugi ne naslje... Abdullah drugi ne nasljeđuje i treći Abdullah nasljeđuje. A kaže, nije nam rekao, niti u periodu, kaže, da ne znamo, kaže, koji je Abdullah, ne nasljeđuje. Kaže, hoćemo da riješiš ti taj problem. Kadija je htio da se pomogne, ne znajući ništa o ljudima, o toj trojci braće, došli su prije akšama, malo ranije, kaže, prenoćite, večeras, kod mene ćete biti gosti, kaže, baćemo sutra, kaže, riješiti vaš, pokuša da riješimo vaš, kaže, problem. Zašto je Kadija nije ostavio na konaku? Da bi e, naveče poslao čovjeka koji će sluša o čemu će oni pričati? Da, da, da pokuša naći, da kažemo, rješenje njihovog problema. I kaže, napravio im je hranu, dao im da na međutim, kada je spremio, oni je rekao da je spremio im ovcu, da oni im zaklo ovcu da i da jedu, i poslao je čovjeka koji će slušati što oni pričaju. Da bi ulakšao znači svoju, da on njihov slučaj da riješe. Međutim, Šta se desilo pri neko što su počeli da jedu, kada je htio da usme da jede, ovaj jedan brat kaže, nemojte da jedete. Što, šta je? Kaže, ovo nije ovca, kaže, ovo je, kaže, cukor. A ovaj čovjek koji je slušao njih, onaj, on je to sve slušao, znači i pratio, znači da prenese kad Kaže, stanite, nemojte jesiti, kaže, ovo je Drugi je, ovaj neko kaže, ovaj ljep, kaže, ovo, je, žena, ovo je, kaže, žena, kaže, u devetom mjesecu pekla. A onaj treći kaže, Kadija je, kaže, kopili. Sve trojica su rekli, kaže, ogromne stvari. I ova je što je presluš, presluškivao, znači, ona je tu trojicu, gostiju, ode Kadija ih naveče i kaže, šta su oni pričali. Čudno sad. Ujutro Kadija se naljutio, kaže, dolaz da vam. Kaže, sino ste, kaže, pričali, doći, morate donijeti, kaže, dokaze, šta je, što ste, kaže, rekli. Kaže, ko je rekao da je, o, kaže, da je cuko, kaže, bio, a da nije bila, kaže, ovca. Kaže, na je kaže, ja sam. Kaže, šta ti je dokaz? Kaže, uh, poznata stvar, što se tiče ovce ili mesa od ovaca, prvo idu, kaže, kosti, pa kaže, meso, pa onda loje. Kod ovaca ili životinja koje se jedu. A kaže, kod draći životinja, kao što je cuko ili, ne znam, Vuk i kaže prvo idu, kaže kosti, pa ide, kaže loj, pa onda kaže nisu. I kaže ja sam, ja sam ubijeđen da je to cukobio. I kad je izašao iz njihove sobe, odnosno iz one mahkeme ili te sale gdje se onaj, odvija taj proces, ovdje tamo pita ko je napravio večeru. Nađu tamo čovjeka koji je zakloo zaklo sadnji njih porozgovara, Pritisnije ga da prizna šta je bilo, kaže Kadija, kaže, tvoji gosti su došli ranije, kaže, ovaca nije bilo, kaže, ostao samo cuko, ja sam kredu cuku zaklo, kaže. I uspostavi se da je stvarno bio cukor. Vrati se Kadija kaže, ko je rekao da je kljep pekla žena u devetom mjesecu? Kaže, drugi Abdullah, kaže, ja, šta ti je dokaz? Kaže, onaj uh, hlijep koji je bio pečen, kaže, sa jedne strane, kaže, dobro bio, kaže, ispečen, a sa druge strane, kaže, bio manje ispečen. Kaže, pa sam skontao, kaže, da žena, kaže, nije uspjela, nije mogla od stomaka da, kaže, okrene taj hlijep. I on opet iz one sale, izađe tamo, ko je pravio hlijep, ta ta žena, pozove ženu, šta je bilo, jesi li trudna, jesam koji mjesec, deveti mjesec. Opet, kaže, istina. Ovaj, treći, kaže, ko je rekao da je Kadija kopila? Kaže, onaj treći Abdullah, kaže, ja sam rekao. Šta ti je dokaz? Kaže, kad ja ti dobro znaš da muslima nikad ne bi dozvolio sebi da, kaže, pošalje tamo nekoga ko će onaj špionirati. Da pošalje. Kaže, gostima špiona da pošalje. A oni su primijetli da njih neko špionira, da njih neko niš prati. Kaže, kod normalnih muslimana nikad, niko nikad špionirao, kaže, drugi muslimane. Kjer je, zbog tog sam rekao. On ode kod svoje majke sa majkom porazgovara, znači, titi se i majku, znači, natjera, što je bilo, na kraju mati priznao da je ga rodila vam bračom. Kadiju majka rodila vam bračom. Ispostavilo se da su sve tri da kažem one a, riječi koje su ovi rekli, su, ispostavilo se da su bile ona istinite. I onda Kadija kaže, ko je rekao da je ona, bio cuku, da nije bila ovca, kaže ja, kaže ti, kaže na sljedeć koji je rekao da je, deva, kaže, da je bila da je hlijep pekla žena u 9. mjesecu kaže ja, kaže ti isto nasljeđuješ kaže, ti kaže nasljeđuješ kaže zašto, kaže samo kaže kopile može, može prepoznati kopile i ovaj se, a na njih trojica su se vratili trojica se vratili i ova dvojica Abdullaha koji su onaj nasljeđivali odvoje se i kažu dođu kod svoje majke sada provjere da nije mati, znači rodila trećeg Abdullaha, znači mam vrću subhanallah Ali porodca je bila, znači, toliko ona je bila vjernička porodca. Kad su pričali sa majkom, mati prizna, međutim, drugu stvar. Kaže, mati, ovo je subhanla interesantno, kaže, mati je priznala stvar, međutim, znate koju stvar priznala. Kaže, vaš babo, dok je bio živ, kaže, jedno jutro je otišao na sabah namaz i našao je, kaže, vašeg brata, kojeg smo mi usvojili, kaže, našao ga je pored mešćida, novorođenče dijete, uzio ga i ponio ga i kući i mi smo ga odranili. Niko nije znao da nije naš. Niko od vas nije znao da ni kaže, vaše, uzeli smo ga, kaže, mi ga odranili, kaže, sa vama. E, što je moguće da je bilo to dijete, znači, vambrašno dijete, onaj, i on ga usvojio. Zašto je rekao babo da on ne nasljeđuje? Znači, to nije njegovo dijete nisu njegovo, nije, znači, taj Abdullah nije bio brat od ove dvojce i zato nije mogao nasljeđivati, onaj, stvari. A pogledajte, Subharala da kaži mučestita da je subhano sviđa da je imati načiniko subhanallah ali je bgesto da kaži onjiho kbabe da je usvojio to diete Allah subhano tala kaži jaiho lathina amanu aleikum anfusakum laa yadurukum endalila idat edetum ila Allahi mređiukum jemijan fayunabijukum bima kuntum ta'amalun kaži Allah subhano tala aleikum anfusakum jaiho amanu ovi koji verujete Brinite se o sebi. Či brinite se o sebi, alikum enfusakom, la je durvukum men dalle, idehtedejtom. Kaže, niko vam ne može navoditi od onih, kaže, koji su u zabludi, sa jednim uvjetom, idehtedejtom, ako vi budete na pravom putu. Kaže, ilallahi merđukum džamijan. Kaže, svi se vi vrati Allahom, kaže, fa yunabijukum vima kuntum tamelun. I kaže, on će vas obavijesiti o onome što ste vi radili na Dunjaluku. Ovaj ajed se tumači, da kažemo, na dva načina. Odnosno, ima dva, zna, dva značenja ovaj ajed. Prvo značenje jeste da Allah SWT uh, ulijeva, da kažem, ogromnu nadu muslimanima. Da je, kada su u pitanju nevjernici, uh, ne mogu nauditi apsolutnu vjernicu. Ako vjernici budu i dehte deytom, kako je Allah SWT, znači, ako vi budete na pravom putu, ako se budete čvrsto držali Allahovi vjere, i budete, sedovni, budete se znači oslanjali na Allaha subhanahu wa taala znači ne mogu vam nauditi i to je potvrda da Allah subhanahu wa taala min allahi kila a kaže ko bolje govori nego Allah subhanahu wa taala kaže la yadurku man dhalle nikovam ne može nauditi od onih koji su u zabludi idza ihtadaitu makovi budete na tako da čovjek muslima Allahu da se opusti i da se uopšte ne brine da kažemo Ona je pogotovo da se ne brine za islam. Allah je smutno znači zagarantovao prosperitet islamu. e ovdje muslimani moraju zastati, dobro da kažemo, razumjeti ove stvari. Islam je Allahova vjera. Isto što je Kaaba Allahova kuća. i dobro znate da je Abraha krenuo prije dvije godine na Allah, brođenje Allahovog poslanika za Islam. Nesio se događaj koji je poznati, znači kuranski ajat je onaj Kur'anus Knuz sura citava objavljena povodom tog to, tog događaja to jeste Alam tara keifa faal bi ashabil fil pa znači povod ove sure je onaj, bio ovaj događaj A šta je on vezan za ovo da kažemo onaj da se čovjek ne prine za islam istog što je Abdul Abdulmutalib djeda laho poslanika salallahu alejjem kada je Abraha krenuo na Kaabu da je sruši na putu do Kaabe naišao je na deve od Abdul Abdulmutaliba njegove lične deve. I on je njih pokupio kao plijen. pri nego što je htio da ruši Kejabu, došao Abdulmutalib i kaže Abraha i kaže vrati mi moje deve. I Abraha se začudio. Kaže tražiš deve, a ja došao da srušim kaže Kejabu. Znajući da je kaba bila i kod predislamskih, da kažem muslimana, araba, onaj, predislamski araba, bila ogromna. Kažemo, oni se obilazili ona i veličali, da kažemo, imala posebno mjesto Kod, kod Araba i prije Islama. Kaže Subhanallah, čudno da si došlo da tražiš deve, a ja je došlo da, da rušim, kaže kuću. Allahu kuću. Kaže što se tiče Keabe, kaže to je Allahova kuća i ona ima svog gospodara. On će se povredniti za nju. Što se tiče Islama, nemojte se sekirati. Allah će se povredniti za Islam. Nego gdje smo mi? Znači šta je sa nama? Či znači, jesu mi, da kažemo, ćemo li mi biti sljedbenici Islama, pa da uspjednemo, da se spasimo, znači, na sudnjem danu. I zato Abdulmutallim kaže što se tiče keabe, ona je, kaže, Allahova kuća i ona ima svog gospodara, on će se pobriniti za nju. A kaže, deve su moje, kaže, mi ti imeni vrati moje deve. Subhanak, ja rabbi. Zato i mi, o islamu, nemojte se sikirati. Islam će biti sa nama ili bez nas. Blago li se onom ko se ukrca u tu lađu, pa bude plovio do, do, do, do cilja, da kažemo do džennete. A Znači, pitanje je, ko će se ukrcati u lađu, a nije pitanje, znači, oće lađa doći do cilja ili neće doći do cilja. Tako da, molimo, Allah smutila da mi budemo od onih koji će uspjeti ukrca se na tu lađu i doći do cilja. A što se tiče islama, on je Allahov, to je Allahova vjera i on će se pobriniti za nju. Zato ovaj ajati, da kažemo, ima dva značenja, odnosno, dva, može se na dva načina razumjeti. Uvijek je da nevjernici ne mogu znači, Islam apsolutno niti muslimanima ide te dejtum kako Allah svt znači uvjetovao ako vi budete na na na uputi, i ako budete držali Allahu znači, Allahove Allaho granice. Uh, Hadis koji je došao da kažemo isto uh, po ovom pitanju se na Muaza jedne prilike uzao znači i na Jahalici kaže ja Muad al, uallimu ke kelimatin kaže o Muaze kaže na području kaže uh, riječima, kaže ihfazillaha yahfazuk Kaže čuvaj Allaha pa ćete Allah čuvati. Čuvaj Allaha. Čuvaj Allahove granice. Ne bukvalo da mi Allaha čuvamo. Allah je subhanahu ta'ala znači neovisan od, od od stvorenja. Ali kaže čuvaj Allahove granice jahvelke pa će tebe Allah čuvati. Evo nam da kažemo načina kako da se čovjek, kako da čovjek uspije. I to je isto jedan od ključiva uspjeha na Dunjalku. Čuvaj Allahove granice pa ćete Allah čuvati i da će ti uspjeh. Drugi drugo značenje ovog ajeta, ja ejha amenu aleikum minfusakum ovi koji vjerujete kaže brinite se o sebi. Ima značenje Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu je jedne prilike se popeo na minber i kaže ja kaum, on kaže narode, kaže innekom takrauna hada al-aya kaže fetadad'unahu fi ghairi mawdi'ihi Kajže, vi učite ovaj ajet, jaju ljudi na aminu alaikum amfusakom, i stavljate ga na mjesto, gdje mu znači, gdje nije njegova znači, kaj razumijate ga na pogrešan način. Kajže, inni sami'atu Rasulu Allahi sallallahu sallam, kajže, čuo sam Allaho uposlenika sallallahu sallam, kada je rekao, kajže, inna nase, idha ra'u munkiran, fa lem jugajiru jousiku, an jab'at Allaho azaban Ja Je umuhom. Evo kema kale, sallaja selen. Kaže, čuo sam Allahu poslika, sallaja selen. Kaže, da je rekao, narod koji vidi munker, koji vidi, kaže, negativnu stvar ili negativnu pojavu u narodu, u jednom džematu, felem ju ga i I kaže, ne, ne popravi to, ne uklone to zlo. Ili taj munker, kaže, jušiku, kaže, bojim se da će Allah poslati, kaže, kaznu, koja će obuhvatiti, kaže, cijeli narod. Subhanallah, kaže, bojim se da će Allah po, postati, kaže, kaznu koja će obuhvatiti cijeli narod. Mislim se na narod koji živi sa tim, sa tim narodom koji rade, da kažemo, negativne stvari, koji ra, rade Belah, koji rade Munker, koji rade, znači, ono što Allah nije zadovoljan. Tako da u ovom ajetu možemo razumijeti, znači, da je to jedna opasnost, da narod, znači, da to kaže poslije, ovaj Bubek radijel, radijel, radijel, radijel kaže, vi je pogrešno, kaže, razumijevate, kaže, ovaj ajet. Da ne kaže čovjek Allah bi rekoprini sa sobbi kaže laje do ruknacija niko na auditi i da htete da dete ako vi budete na uputi kaže hoće da kaže ovaj ajet može se mora se razumijevati da ne možemo niko na kaže kad budete pozivali na dobro a odvraćali od zla i onda ako se niko ne odazove onda kaže alekumun fusekom onda kaže brinite se o sebi al kaže posle kad se ti kaže ti ho da ukloni šta je bunker ili to da kažemo negativno djelo koje se radi u jednom narodu Ona i ovdje se odnosi isto na znači na jednu porodicu, jednu zajednicu, na jedan džemat, a isto tako na jednu da kažemo na jedan grad može se odnositi. Međutim odakle se kreći? Kreći se znači onako kako Allah spomena tela, znači onaj zapovidio jayu ledina amenu ku enfuseku ve hriku nara. Odavde se i svaki musliman odavde kreći. E, neće biti pita musliman za da kažemo šta se dešaje u čitam saraju pojedinačno, ali će biti pitan muslimans, znači svaki pojedinačno, kaže Allah smo taj, ovi koji vjerujete kojom čuvajte sebe i svoje porodce u dva trej. Bićeš pitan za sebe, bit pitan za dijete i bit ćeš pitan za svoju, za svoju soprugu. Nećeš biti pitan i za roditelje, ne, ali ćeš biti pitan za dijete i bit pitan za, za, za soprugu. Žena će biti isto pitan, znači neće biti pitana za muža, ali će biti pitana za dijete i biće pitana za sebe. I odavde se kreće, da kažemo, rješavanje u, da kažemo, u Ovdje se isto može razumjeti, što je bitna stvar da se ne pomene. U jednoj porodici, ovaj hadit se može razumjeti, Kaže, juši kojom jeb'athe jeb jeb Allahu adaben fe je ummekum. Kaže, bojim se da će Allah postati, kaže, ona ikab, znači kaznu koja će obuhvatiti u porodci. Ako je dijete u porodci, znači na munkeru, radi ono što Allah nije zadovoljan. A roditelji ne sprečavaju. Ače znači, se da će Allah poslati kaznu koja će obuhvatiti čitav porodicu. Zato Allah smota potvrđuje: "Itekufitmetan lat usiban allazina vale zalamu minkum khass". Što da se iskušenja koji neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili. Znači, čuvajte se. Allah smota upozorava, ače znači, čuvajte se iskušenja koji neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili, nego Allah smota da pošalje kaznu ona obuhvati znači sve. U našim narodu se kaže u suho gori suho ili sirovo, Boga mi sirovo u Suhogoriji. Tako da, kad ima djeta aferima, Allah pošelje znači, kaznu tom djetetu koji je punoljetno, obuhvati i roditelj. Ili roditelj, da kažemo, ima aferima, da li bila majka ili otac, onda ona aferima, znači Allah, smo telo obuhvati sa kaznom, znači i čitavu, da kažemo, porodcu. Ako bi čovjek ostavio pozivanje na dobro, a, a to je, da kažemo, subhala, najbolje dijelo koje čovjek može uradi, poziva na dobro i odvrća od zla. ان كنتم خير <تصفيق> امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله كجا فيست نايت بولجي امه نايودبراني اممتو تسفي حمتا تامرون بالمعروف نال بوزي فاتنا دبرو وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فعود الله سبحانه وتعالى فبمنو الله سبحانه طمغدايته koliko je ogromna, da kažemo, ova stvar, pozivanje na dobro, odvraćeno na zla. Allah smutala, znači, prvo spomenut, znači, pozivanje znači, u dobro, odvraćeno na zla, pa onda kaže tu, menuna biljaj, kaže, i vjerujete, kaže u Ne da je to, kaže, bitnije od vjerovanja, od Allah, znači, prvo se mora vjerovat, pa onda, znači, pozivati u dobro. Ne možeš pozivati u dobro ako si nevjernik. Ne zna šta je dobro, a šta je zlo. Međutim, Allah smutala hoće da kaže koliko je bitna ova, da kažemo, stvar u Islam, da pozivaš u dobro, a odraćaš od zla. Zašto? Zato što Allah smutala, ako ne budeš pozivu u dobro, a odraća od zla, bit ćeš kaznjen. kažnjen. Imate isto, subhanallah, u Musaom narodu, poznati događaj isto, kada su došli, čitam narod došao kod Musa, kaže, o, Allahu, poslaniće, moli Allah da nam spusti kišu, kaže, izgoraše naši usjevi. Kaže, Allah, kaže, sve pomrijeti. Jer kad nema usiva nema hrane, znači, ljudi boje se, znači, da neće umrijeti od glade. Kaže, moli Allah da nas pusti, kaže, kišu, kaže, da nas ne uništi. Pa je Musa alaih sada nam digao ruka, Allah uspuno tala, i kaže, gospodaru, znači, podarnom kišu. I onda mu Allah uspuno tala objavljuje, kaže, u tvom narodu ima čovjek koji ima 40 godina. Jedan čovjek od čitavog naroda. Svukala, znači, pogledajte, jedan čovjek kaže 40 godina. Mi kaže je nepokoran, nije mi se pokorio. I zbog njega Allah smeta zaustavio kišu. Čitavom narod. E ovo, ovo ovo na ovaj hadis se odnosi da kažemo i ovaj događaj. Allah smota znači ako ne, ne, ne, ne pozivaš na dobro, ne odvraćaš od zla, Allah pošalje znači kaznu čitavom narodu. Zbog jednog nepokornog čovjeka Allah zaustavlja kišu čitavom narodu. I onda Musa ali se nama obraća se s ovom narodu i kaže o narode, kaže među nama je čovjek koji 40 godina je nepokoran Allahom, nije se pokorio Allahom, nije uh, griješi, grije, griješi prema Allahom, nije uopšta lahov rob. Nego neći tamo drugi rob, rob je nečemu drugom nego ima Allahom. I subhala, taj čovjek je bio u toj skupini. Istog momenta se kaji. Između njega i gospodara, znači on razgovara sa svim gospodarem, taj čovjek. Kaje se, kaže gospodaro, prosti mi, Ja ću se vratiti, znači biću ti pokoran robu. U sebi razgovara sa Allahom, a Allah sve ono, znači što je u našim znači prsima, ono što krijemo, ono što, što javno, a na ispoljavamo. Kaže sam Haduk sam pokajao, on se kaje, Allah subhanahu wa ta'ala spušta kišu. Pa su svi ljudi znači začudili se i Musa ali se nam se začudilo. Šta je ovo gospodaru? Kaže moj sinov kaže pokajao meni. I vratio mi se. Vratio se meni znači kaže posla spustio kišu. Kaže gospodar kaže pokažemo kako je taj. Da ga vidi, hoće Musa da vidi tog čovjeka. I kaže Subhanallah, Allah smutila kaže Musavu, kaže ja ga sakriju dok je bio nepokoran. 40 godina ga ja sakriju dok, dok je bio nepokoran. Nisam ga htio da osramotim. Kaže kako da ga sad osramotim kada se pokaju meni. Allah ga pokrio, sad je preče da ga Allah pokrije nego znači kada je bio nepokoran Subhanallah. Ovdje imate tri stvari što se tiče... Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla. Narod koji ostavi pozivanje na dobro i odvraćanje od zla. Prijeti mu tri stvari. Allah smutala, znači prijeti ljudima znači sa tri stvari. Jedno od prijetnjih jeste da će Allah smutala taj narodu udaljiti od svoje milosti. <clears throat> znači i proklet. Znači biti proklet narod. Kaže Allah smutala u Kur'anu Ljövine levine keferu men beni israilen ala lisani daude o isebnim merjem Zalike bima asavu kjanu i atedun, kjanu na jete nahaun anil munkeri fa'aluh, wala bi'sema kjanu i fa'alun. Kaže Allah S.A.T.A. Lu'ina ladine kefaru. Allah je, kaže, prokleo narod nevjernički od Benu Isra'ila, dovom Davuda i sina Isa, uh, Isaa, sina Merjemina. Zalike bima asavu kjanu i atedun. zato što su, kaže, bili nepokorni i sve granice, znači, sve mjere, znači, prelazili. Kaze kanu la yatanaahuna anil munkari faaluhu. znači nas se tiče i da kažemo ove teme. Kaže nisu odvraćali od loših djela koje su radili. Kanu la yatanaahuna anil munkari faaluhu wala A kaže ružno je to što su radili. Nisu odvraćali od, od loših djela koje su oni sami radili i Allah je šta? Innal Allah je prokleo sinove Benu Israila, zato što nisu odvraćali od loših dijela. Tako da je ovdje, znači, jedno, da kažemo, taj alarm se mora, alarm se mora upaliti kod muslimana. Ako ne budemo odvraćali od, od, od, od zla, od loših, da kažemo, dijela, od loših postupaka kod naših porodica i kod naših komšija, Allah smo tada, znači, prijeti ljudima da će ih prokljeti sve, da će udaljiti od svoje milosti. A lan, ili e, lan je, znači, udaljavanje od Allahove, znači, milosti. Ili proklinjanje, prokletstvo koje Allah smo, znači, onaj, spušta na jedan narod, lan, lanet luine ledine, kaže, prokleti su. Ili udaljeni od Allahove milosti narod koji, znači, nije pozivao, znači, nije odraćao od loših dijela koje su, koji su, kaže, radili. Drugo, druga prijetnja koju prijeti, da kaže Allah smo, znači, jednom narodu koji je ostavio, ostavio, znači, po onaj, otračanjeo zla jeste da Allah neće uslišati dovu. Neće uslišati dovu kada bude čovjeku potrebno. Upravo ova je malo prije, znači primjesa Musau i narodom, oni su dizali ruke, traže do Allah, misle mali niti da da, prihvati, znači, da usliša njihovu znači da dovu, da im to zlo koje je, znači Allah poslao, nije im htio da uzdigne, da im znači da is, oslobodi tog da kažemo belaja kojim je poslao. Tako kada laho počinje belaj, znači ako čovjek ne poziva na dobro i odvraća od zla, znači prijetimo Allah da nećemo uslišati iz doma. Kaže laho bosnikov veselan, kaže ili ćete pozivati na dobro a odvraćati od zla, ili ćemo Allah kaže poslati kaže belaj i ne, kad ga budete doveli, kaže on vam neće kaže uslišati vašu do. Pošalje vam kaže belaj, pa ćete ga moliti da vam, da, vas, da vas riješi tog belaja, kaže on vam neće uslišati do. Jedan, znači, ovo je direktno, ovaj hadis bileži, bileži ona, imam termizija, onaj, i smatra se vjerodostojenim hadisom, onaj, ovaj. Tako da je ovdje isto, da kažem, jedan o, o, upozorenje ummetu, upozorenje jednoj zajednici. Ili ćete pozivati na dobro, a odvraćati od zla, ili će vam Allah, kaže, poslati kaznu, pa ćete moliti da vam, onaj, da vas riješi tog belaja, a kaže, neće vam uslišati tu dobu. Imate, imate ovdje isto uh, jedna prijetnja koju Allah prijeti i kaže ćete pozivati na dobro, odraćati od zla ili će vam, kaže Allah, postati kaže, kao vođe najgore, među, najgore između vas. Narod koji ostaju uh, pozivanje na dobro, odraćanje od zla, kazna od Allaha slijedi da će ti postati vođu koji je najgori od vas. I nažalost u, u, u našem društvu i u društvima da kažemo mimo Bosne i Hercegovine vidjet da je to istina. Ljudi koji su uh, dali razvratu i razvratnim stvarima rade razvratne stvari, Allah im pošalje znači najgoriih predvodnika. A na izbeđu a mi nismo bosanski narod, nismo daleko. Tako da Allah neće promijeniti stanje jednog naroda niti jednog vođe dok taj narod ne promijeni sebe. Mi ne smijemo očekivati znači da se Bože promijeni ako mi nismo promijenili da kažemo svoju svijest i pojedinačno se nismo promijenili. Baš Allah subhanahu tala kaže inna laha la yughayiru ma biqaumin Allah neće promijeniti stanje jednog naroda misli se na bolje dok taj narod ne sebe u, u tom pozitivnom da kažemo smislu, pozitivnom smjeru. I treća stvar koju Allah subhanahu prijeti jednoj zajednici i umetu onaj celokupnom ako ne budu pozivali na dobro a odvraćali od zla, kaže prijeti Allah subhanahu da će uništiti cijelu I ovdje je posljednika 7. dao jedan tako prelijep primjer. Naroda koji poziva na dobro, odnosno naroda koji je dobar, a ne, ne poziva na dobro, i naroda koji je loš, kaže, to su, kaže, ljudi koji su se ukrcali na jednu lađu. I oni koji su dobri, kaže, su na palubi, a oni koji su loši, kaže, dole su u unutrašnjosti lađe. I kaže, ovi dole, kad, kada god bi htjeli da uzmu vodu, da dođu do vode, kaže, išli su Na Palovu kaže do ovo gore naroda, do ove grupkine, kaže uzimali su vodu i kaže nosili je će bi dole. I jedan dan su kaže rekli, kaže što mi sebi kaže ne bi provrtili lađu, kaže da ne moramo zemiravati ove gore, da imamo kaže mi vodu, a ne moramo kaže ići gore kaže preko njih. I kaže ovi su čuli gore i kaže poslanju sa selom kaže da i nisu zaustavili, kaže le hele ku jameah. Kaže Da nisu, kaže, zaustavili, da oni, kaže, provrte lađu, kaže, svi bi potonili. A, kaže, kada su i zaustavili, kaže, svi su se spasili. Ono tako je primjer. Da su i, kaže, pustili da provrte lađu, kaže, svi bi se, kaže, utopili. Lađa bi se potopila i oni, kaže, gore koji su, kažemo, ispravni, koji su na, na, na pravom putu, on ako bi pustili, potopili se. I ovdje je isto pouka, oni koji su shvatili vjeru, ne budu li spriječili one koji rade loša djela, Allah će i kazniti sve kazite sve. Potopiće se Ladi, Lada čitala e, džabe što je čovjek znači na, na, na istini a ne prenosi znači tu istinu i ne traži da se ta istina onaj sprovede i da se ona da kažemo da se sa njom sa njom živi i da drugi tu istinu da kažemo okuse i da oni znači žive po toj istini. Onda će završiti sa jednim primjerom kad Allah slao poslao meleka smrti o, da uništi jedan narod A je taj melek vratio se kaže gospodar u tom narodu ima čovjek koji je dobar. Kaže, koji je dobar tvoj rob. A, a taj narod inače odo, odo se ne i odo, odo se da kažemo lošim stvarima. Međutim, samo u, u tom narodu je jedan čovjek koji je dobar. I melek se vraća i kaže gospodar u tom narodu ima čovjek dobar. Pa da Allah smo talaka vraća, kaže, idi, kaže, od njega kreni da, da uništiš taj narod. Kaže, od njega kreni da uništiš narod. Bog čega? On je bio dobar samo za sebe. A to dobro nije htio da širi dalje. U se su znači u kući širi samo za sebe, a drugi su mogli da strah hoće. Niga niga doticalo se. Jel, Jelasno tala kaže od njega kreni. Oniši kaže prvo njega onda ostali narada uništite. Tako da čovjek koji je shvatio istinu, koji je shvatio da je put na maza, znači put spasa na suđem danu, znači tvoja viza za džennet ili tvoj ključ za džennet. One što to ne bi kažemo prenio svom bratu koji ne klanja ili svoju sestri koja ne klanja ili svoje majci koja ne klanja ili svoje babi koji ne klanja ili šume komšiji koji ne klanja a stalo ti je do njega ne mora on svati za jedan dan ne mora za pet dana ne mora za mjesec dana ne mora i za godinu nek za deset godina svati Allahem tičeš imaš veliku nagradu kaže poslanik zaselan kaže la lah lah il yahdi anna Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humuril kaže bolje ti od čitavog sve što sunce kaže baslama Kaže, da budeš sebebom ili razlogom upute jednog čovjeka, kaže, bolje ti je ne, sve što sunce, od onoga sve što sunce obasjava. Bolje ti je da imaš dunjaluk i sve Koliko vrijedi, znači, uputa jednog čovjeka, znači, to djelo da ti budeš sebebom upute jednog čovjeka. A mi svi imamo priliku da uradimo to dobro dijelo. Majke imaju priliku da prenesu ona i da kažemo, da Islam prenesu nam svoje dijete. Rotelj otac ima isto obrliko da prenese to i na svoju ženu da, da, da, da je učvrsti u uvjeri da bude svepo njegove čast njene častine u vjeri ili djete svoga ili svoga svoga brata ako ti je stalo do majke a često puta braća pitaju je mi pravi problem otac mi pravi problem što sam ja pustio bradu što se ja držim vjere što sam ja u namazu subhana tu je Allah mi Allah te oče khair Znači, ako osaboriš i ako budeš, da kažemo, taj, taj tvoj sabor imaš nagrod. Za svaku sekundu koju saboriš imaš nagrod. Druga stvar, ti imaš priliku da ima, njima objasniš zašto si ti na mazu. Sašto ti klanjaš? Zašto ti hoćeš da budeš Allahov rob? I da na najljepši način do, dokažeš njima, da, da, da im kažeš, da im objasniš da vi ste bili roditelji moji u komunizmu. Niste imali priliku da pročitate Koran. Niste se udostojili možda da pročitate nekad Koran u, u životu. Nije, nije ni čudo, nije uopšteni, ja razumijem što vi mene napadate. Ne znate u islamu ništa. Jesu da imate imena muslimanska. Ona, ali na lijep način, prilika svakom od nas, koji ima, da kažemo, možda u porodici nekoga koji ne klanja, da imamo priliku, znači da pričamo, o njima, pričamo sa njima za taj namaz, vrijednost namaza. Tražimo prilike da pričamo o njima, o tom, o tom, o tom problemu. I svaki može imati nagradu ogromnu kod Allah. I to je vrsta ibadeta koja je možda jedna od najvrijednijih ibadeta. Da pozivaš na dobro. Da pozivaš svoga babu u, to, u taj hajr. Da razgovaraš sa babom. Da sa, razgovaraš sa majkom. Ali opet morate na najbolji način. I način i metode, znači pozivanje na dobro, to je posebna tema. Najbolji način, najbolja metoda jeste praktičnim primjerom. To je prva metoda. I najbolja metoda, znači najdjelotvornija metoda jeste praktičnim primjerom a onda imaju druge druge metode. Ja ću večera samo spomenuti jednu metodu i nemam vremena puno, a ona jeste Hasan i u svijetnim vama isto poznato i mi smo spi, spomnjali, mislim, i ovdje. Oni su dali, da kažemo, tako lijepu metodu kako pozvati, znači, dječaci kako da pozovu na, na hajr. Dali su, kažemo metodu, dali su nama onaj, e, primjer su dali kako da se pozove u dobro, a odvrati, odvrati od zla. Vidjeli su čovjeka starsa koji nije se abdestio kako treba, Izmije, izmiješao i da kažem redoslijed, redoslijed abdesta. Ih dvojica, Hasan i Josejni, koji su bili otprilike 12-13 godina dječaci, subhanala zgledali su se njih dvojica i kažu sebi, između sebe kaže da podučimo djedu kako se abdesti. abdestio. Subhanala a, nisu došli da kažu tom djedu, <laughs> kako te nije sramota, koliko godina imaš, ne znaš se abdestio. Onda bi ga otjerali. Pa rekao mi, djed, razliš, vi ne znate se avdesiti djeca, jedna obična djeca, vi ćete me reći ja se ne zavdesiti. Da su na taj način reagovali, znači, ne bi bilo uopšte onaj koristi. Međutim, e, subhanala, to uputa ili da kažemo, e, metoda poslanika sva vselem. I to je metoda islama. Oni su njih dvojica su razumjeli islam i došli su, znači, da, da pozovu djedu, u, da kažemo, taj hajr, da, da ispravi onaj, da kažemo, tu lošu stvar, znači da ka negativnu stvar. Abdesako čovjek se ondje polevde, i njegov namaz je upitan. Znači namaz mu nije upitan. I zato su oni znali. Hoće znači moraju znači da da da podnoći tog djedu abdestu, da bi namaz bio ispravan. I kaže u tom djedi kaže selam alejkum amija. Prvo što su se obratili selam po selam ga i kaže ja ammi, u amija. Kaže nas dvojica hoćemo da ti nama presudiš ko se od nas dvojice bolje abdesti. Djedo ne znajući šta oni hoće, kaže hoću. Kada su počeli sa abdestit, pazite, abdest nema tu ko se bolje, ko se slabije abdestit. U abdeste, isto ljudi se isto abdesti ko se, da kažemo, abdestit po i kako treba, to je, nema tu ocjeni ko se bolje, ko se slabije abdesti. Međutim, djedo je subhanola skonto odma na početku. Kad su oni abdestili, neke napola kažu, subhanola kaže, ne ste mi da vama presudim ko se bolje abdesti, nego ste vi došli da mene, kaže, ispravite, kaže, jer se ja nisam znao abdestit kaže ja rab kažujevo je škola kažujevo je škola poslanika znao je djedo da su oni unuci od Allahaovog poslanika sallallahu kaže ovo je škola poslanika sallallahu alejhi oni, znači, oni su došli da ga ispravne na najbolji način zato kažem praktično znači primjenjivanje islama je najbolji poziv za ljude koji nisu u islamu šta znači to da ti budeš najbolji komšija Da budeš prema na lahmi komši, upo noći, upo, upo da kaješ komšija, ja ako imam auto, ti nemaš auto, ovo je tvoje auto. Moja vozačka je tvoja vozačka. E, tvoj problem i moj problem. Bez obzira što čovjek nije uvjeri, nije možda na namazu. Poslednji za sadem sa židovom, bio naj, bio dobar. Pa, Džibril mu toliko, znači, upočivoga na komšiju, kaže, pa sam se pobojao, kaže, da će me nasljeđivati. To je islam. A mi to je islam da budeš dobar prema komšiji, da budeš dobar prema ženi, da žena bude dobra prema djetetu, prema čovjeku. to je islam. E zato se islam mora izučiti. Mora se izučiti, da kažemo, islam znači detaljno. I kad čovjek detaljno izuči islam, vidjet će su hala, koliko je ta vjera e, ogromna vjera i koliko je e, plemenita vjera i koliko je lahka vjera. Kole kad je srna il ili vikr, fa mi mu dekir, Allah kaže mi smo olakšali ovu vjeru olakša al-kur'an fa hal min koji se da to uzme Allahu hamdan Allah kaže wa ma tasha'un illa Allah kaže vi to vi ništa ne možete kaže ako Allah hneće ako Allah neće. a u drugom ayetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala kaže vi dovit sve me molite kaže dovite znači meni kaže estajib ja lakum kaže ayatun sadazati u drugom hadisu je došlo kaže inna Allaha hayyun karim Je i stahyi raf'a abdun yadu an yardahuma sifra kuma karisala kaže poslednjih uh, naseljem kaže vaš gospodar je kaže hayyun kaže onaj koji se stidi kerimon plemenit jestahyi to je svojstvo vlasna taala kaže stidi se kaže čovjek koji digne ruke da mu da im, kaže vrati prazne i zato čovjeka traži od alaha da ga učvrsti u vjeri Da, bude, da mu lakša namaz, da ga nikad ne ostavi, da mu bude graže da ga u vatru nego da ostavi namaz. Ako digne ruke Allah, Allah se stidi da ti vrati prazne, udovoljit će, udovolj će tvoje dobe. Rod tijeska doba se prima. nemojte rod tijeska doba i zaboravite za, da molite za tvoje djece. Djeca isto tako nemoj da zaborave dobu. Znači Allah, znači Allah se odazira, znači što god čovjeku treba, Allah će Užišat jer je on rekao Uduni es teži blekom Vi me molite i dovite A ja ću vam sada zvati Halal tebi na što sam odunio Subhanak Allahum Amazigešat Amazigešat Amazigešat Sajanak Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika